Хмара насунулася на чоло Квазімоду на цей раз іще густіше. Крізь неї якусь хвилину ще пробивалася посмішка. Але гірка, безнадійна, безмежна сумна Час минав. Квазімоду стояв біля стовпа вже щонайменше півтори години. Зранений, змордований, осмійний і закиданий камінем. Раптом він почав борсатися в своїх ланцюгах. Відче оподвоїв його зусилля, і вся споруда, на якій стояв засуджений, захиталася. Порушуючи свою вперту мовчанку, вземо до хрипким, лютим голосом, схожим скоріше на собаче гавкання, ніж на людську мову, закричав, перекриваючи галас і геккань юрби: "Пити!" Цей вигук твічі не викликав ніякого співчуття. Він тільки звеселив добрий паризький простолюд, щоб ступив ходи, не менш, сходи не менш жорстокий і груби, аніж те жахлими плем'я Волуцюг, з якими ми вже познайомили читача, і яке просто являло собою найнижчі верстви цього простолюду. Якщо хто й озивався на зоюк нещасного, то хіба тільки для того, щоб погломитися з його спраги. Безперечно, в цю мить він скоріше викликав сміх і відразу, ніж жалість. По його палаючому обличчю спливав піт. Око блукало, на губах виступила піна від люті й муки. Язик наполовину висолопився. До того ж треба сказати, що коли б серед городян та городянок у цьому натовпі і знайшлася добра милосердна душа, яка б спробувала принести кухоль в один щасному стражденному створінню, то доброго самарянина відштовхнула б лиха слава і безчестя, що ними були у війні, прокляті східці ганебного стовпа. Почекавши кілька хвилин, Квазі Модо обвів натовп розпачливим поглядом і ще не голосом повторив «Пити!» І знову всі зайшлися реготом. «На, пий!» – вигукнув Рубен Пуспен, кидаючи йому в обличчя ганчірку, що валялася в калюджі. На «Наось, гидотний глушман, я твій боржник!» і якась жінка пошпурила йому в голову камінь. Це віддучить тебе будити нас уночі своїм проклятим баламканням. Ну ж, босинку, – репетував паралітик, намагаючись дістати його своєї милиці. Чи будеш ти далі зурочувати нас з висоти веш собору богоматері? Ось із цього напийся, – крикнув якийсь чоловік, збурнувши йому в груди розбити горня. Коли ти пройшов колом... Моєї жінки І вона через це народила дитину з двома головами А моя кішка Кошення шістьма лапами верещала якась стара жінка Кидаючи в нього черепком Пити Задихаючись у третє крикнув Квазімоду В цю мить Він побачив як НАТО натовпроступився З нього вийшла чудернецько Вдягнена дівчина Її супроводила біла кіска з позолоченими ріжками В руках у дівчини був тамбурин Око Квазімоду заблищало Око Квазімоду заблищало То була циганка, яку він намагався викрести минулої ночі Він невиразно відчув, що саме за це його тепер і карають А втім, його карали за те, що він на лиху своє був глухий І що судив його теж глухий Квазімоду не сумнівався що циганка прийшла помститись, висміяти його, як і всі інші, чи вдарити. І справді, Горбань побачив, як дівчина швидко піднялася на сходи. Гнів і досада душили його. Йому хотілося зламати ганебний стовп, і, якби блискавка, яку метнуло його око, мала вбивчу силу, то спопелила б циганку перш ніж вона б підійшла. Вона мовчки підступила до засудженого, який даремно звивався, щоб ухилитись, і, відстебнувши від свого пояса флягу, обережно піднесла її до пересохлих губ нещасного. Тоді, на цьому оці, досі такому сухому і запаленому, зблиснула велика сльоза і поволі скотилася по викривленому розпачем потворному обличчю. Може, то була перша сльоза, яку нещасний горбань. Зронив у своєму житті Квазімоду наче забув, що хоче пити Циганка нетерпляче зробила свою звичну гримаску І всміхаючись Притулила флягу до зубастого рота Квазімоду Він пив великими ковтками Його палила спрага Напившись, нещасний витяг Свої чорні губи певно, щоб поцілувати прекрасну руку Яка подала йому допомогу але дівчина все ж почувала недовіру до нього, мабуть, пам'ятаючи про брутальний напад минулої ночі. І відсмикнула руку, наче перелякана дитина, котра боїться, що її вкусить тварина. Тоді нещасний втупився в неї поглядом, сповненим докору і несамовитого смутку. Кого б не зворушило це видовище? Чудова, свіжа, чиста, чарівна і тендітна дівчина – милосердно підійшла на допомогу цьому втіленню нещастя, потворності і злоби. Біля ганебного стовпа таке видовище було величним. Навіть юрба була зворушена і почала плескати в долоні, вигукуючи. Слава! Слава! Саме в цю мить з віконця своєї нори затворниця побачила біля ганебного стовпа циганку і крикнула їй свої злові Будь ти проклята, циганське поріддя. Проклята! Проклята! Глава п'ята. Кінець оповіді про Корш. Есмеральда зблідла і, хитаючись, зійшла з помосту ганебного стовпа. Голос затворниці переслідував її. Злізай, злізай, циганська злодюшко, все одно ти ще будеш там. Веретенниця знов із своїми химерами бобоніли в натупі і більш нічого не додавали. Такі жінки викликали страх, і це робило їх недоторканими. В ті часи не наважувалось нападати на тих, хто день і ніч молився. Настав час звільнити квазімоду. Його відв'язали, і юрба розійшлася. Біля великого мосту маєта, що поверталася додому зі своїми двома супутницями, раптом зупинилася. «До речі, Есташа, куди ти подів коржа?» «Мамо», – відповів хлопчик, – «поки ви розмовляли з тією жінкою, що живе в норі, якийсь великий собака відкусив шматок коржа». «Тоді я теж відкусив». «Як?» – вигукнула мати. «Ти з'їв усього коржа?» «Мамо, це собака». «Я йому не дозволяв, але він мене не послухався. Ну, тоді я теж відкусив, і все». Жахлива дитина. удавано, суворо сказала мати і додала усміхаючись. «Знаєте, ударду, він уже сам об'їдає всі вишні з дерева на нашому дворі у Шарле-Ранджі. Тому його дід каже, що з нього буде полководець. Гляди мені, сташе, ну йди вже йди, тюхтію». Книга 7. Глава 1. Як небезпечно довіряти своїй таємниці Кузі. Минуло кілька тижнів. Настав березень. Сонце, яке Дюбарта, цей класичний прабачко перефрази на той час іще не встиг назвати великим князем свічок, світило яскраво і весело. Був один з тих весняних погож гарних днів, коли весь Париж, висипавши на майдани та вулиці, радіє, наче в свято. У ці сонячні, безхмарні, теплі дні є така година, коли буває особливо приємно помилуватися порталом Собору Богоматері. Це саме той час, коли сонце, вже схилившись до заходу, стоїть майже проти Собору. Проміння, стаючи дедалі прямовиснішим, поволі сходить з бруку Майдану і піднімається по стрімкому фасаду Собору, освітлюючи на його темному тлі тисячу опуклостей а велика центральна розета палає, ніби циклопа, в якому відбивається полум'я Ковальського горна. Була саме ця година. Навпроти Високого Собору, почервоненого призахідним сонцем, на кам'яному балконі, що нависав над порталом багатого готичного будинку, на розі Майдану та вулиці Парві, манірно пустуючи і сміючись, по-дружньому розмовляло кілька гарненьких дівчат. По довжині вуали, що звисали аж до п'ять змаків з гостроверхих, винезених перлами головних оборів, по тонких гаптованих блузках, що вкривали їхні плечі, залишаючи відповідно до тодішньої принадної моди відкритою верхню частину чарівних дівочих перс, по пишнуті нижніх спідниць, ще дорожчих за верхній, чарівна вишуканість. По серпанках, шовках, оксаметах, а передусім по білих руках, що свідчили про неробство та лінощі, легко було впізнати в цих дівчатах знатних і багатих спадкоємниць. І справді, це були панна Флор-де-Ліс де Гонделоріє та її подруги Діана де Крістель, Амлота де Монмішель, Коломба де Гальфонтен і маленька де Шаншевер'є, всі дівчата шляхетного походження. Вони зібралися в цей час у Дови де Гонделур'є. У квітні до Парижа мав прибути монсеньор де Боже з дружиною, щоб вибрати дівчат для почту її милості Маргарити, нареченої Дофіна, і зустріти принцесу в Пікардії, куди її привезуть фламандці. Отже, усі дворяни в окрузі 30 домагалися цієї честі для своїх доньок. А багато хто вже привіз чи прислав їх до Парижа. Дівчат, про яких ми згадали, батьки доручили розсудливій опіці шановної Алоїзи де Гонделор'є, вдови колишнього начальника королівських стрільців, яка жила зі своєю єдиною донькою у власному будинку на майдані Собору Богоматері. Двері балкона, на якому сиділи дівчата, вели до розкішного покою, оббитого жовтою фламандською шкірою із золотими у формі гілок візерунками. Балки, що паралельно перетинали стелю, тішили око численними дивовижними розмальованими позолоченими скульптурними прикрасами. На різьблених скринях мінилася барвами пригарна емаль. Фаянсова голова вепра вінчала чудовий поставець висота якого свідчила про те, що господині дому – жінка або вдова помісного феодала, який має право збирати під свою корогву підлеглих йому васалів. У глибині покою, поблизу високого каміна, зверху до низу, вкритого гербами, в чудовому оббитому червоним оксамитом кріслі, сиділа вельми поважна пані Гонделор'є – 50-літня жінка про вік якої можна було здогадатись і з її одягу, і з обличчя. Біля неї стояв досить показний, але трохи жавжикуватий і самовдоволений молодик. Один із тих красний, який подобається всім жінкам, хоча люди серйозні і фізіономісти, дивлячись на них тільки знизлі плечима. Цей молодий кавалер був убраний у блискучий мундир начальника королівських стрільців, дуже схожий на костюм Юпітера якими вже мали змогу милуватися в першій частині цієї історії. Тож не будемо повторним описом його стомлювати читача. Шляхитні дівчата сиділи хто в кімнаті, хто на балконі, одні на подушках з утрехцького оксамиту із золотими китицями, інші – на дубових стільцях, прикрашених різьбленими квітами та фігурами. Кожна з них тримала на колінах край гаптування, над яким вони всі разом працювали, і добра половина якого звисала на вкриту килиману підлогу. Вони розмовляли між собою тим півшепотом, що переривався притишним сміхом, як то буває у дівчат, коли серед них опиняється молодий чоловік. А втім, молодик, присутності якого було досить, щоб розврушити в них почуття жіночого самолюбства, сам, здавалося, досить мало думав про це – і в той час, коли гарненькі дівчата на випередки старалися привернути до себе його увагу, він ретельно полірував замшовою рукавичкою пряшку свого пояса. Час від часу літня дама пошепки зверталася до нього. І він відповідав їй вельми люб'язно, але з якоюсь незграбною і вимушеною чемністю. З смішок з непомітних умовних знаків пані Алоїзи, з того, як вона стиха розмовляючи з ротром містром, Підморгував до своєї доньки Фльор деліс, легко було зрозуміти, що тут ішлося про недавні заручни і про шлюб молодика в недалекому майбутню з Фльор деліс. А з холодності та збентеження офіцера неважко було здогадатися, що про якесь його кохання тут не може бути й мови. Виразно його обличчя свідчив про вимушеність і нудьгу, яку сьогоднішні наші гарнізонні підпорудчики прекрасно висловили вигуком. Ну і собачиш повинність Але поважна пані Що пишалася своєю донькою Як і кожна мати Не помічала байдужості офіцера І наполегливо намагалася Звернути його увагу на те З якою неперевершеною досконалістю Флюор де ліс Втикає голку Чи розклутоє клубок ниток Слухайте, любий кузене, шептала вона Притягуючи його за рукав до себе Погляньте ж на неї Ось вона нахиляється. «Так, справді», – відповідав молодий чоловік і знову передав у свою холодну і неуважливу мовчанку. За хвилину йому знову доводилось нахилятися, бо шляхетна Алоїза зверталась до нього. «Чи бачили ви коли-небудь привітніші й веселіше личко, ніж у вашої нареченої? Чи може бути біліший колір шкіри і золотистіше волосся? А її руки?» Хіба це не сама довершеність, а шийка? Хіба своєю чарівною гнучні кіською вона не нагадує вам лебедя? І як я інколи вам заздрю? І які ви щасливі, що не родилися мужчиною? Ви, гульвіси! Правда ж, моя флюорделіс така гарна? Хоч молись на неї, і ви донестямо закохані в неї? Безперечно, відповів рот думаючи про щось зовсім інше. «Та поговоріть ж з нею!» – сказала раптом шановна пані Алоїза, підштовхуючи його в плече. «Скажіть їй і «Ви щось стали надто несміливі!» «Можемо запевнити наших читачів, що несміливість не була ні чеснотою, ні пороком Роттермістра». Однак він спробував зробити те, чого від нього вимагали. «Чарівна кузина» – промовив, підходячи до флюор де ліс – що має зображати ваше гаптування? Милий Кузене, обізвалася Фльор де Ліс з ноткою досади. Я вам уже тричі пояснювала: Грот Нептуна. Було ясно, що Фльор де Ліс значно краще, ніж мати помічала холодність і байдужість ротмістра. Він відчув потребу якось продовжити розмову. А для кого уся ця Нептунерія? Для Аббатства. «Сен-Антуан Дешан», – відповіла Фльор де Ліс, не підводячи очей. Ротмістр підняв край гаптування. «А хто цей здоровенний латник, який щосили дме в сурму?» «Це Тритон», – відказала вона. В коротких відповідях Фльор де Ліс відчувалася досада. Молодик зрозумів, що треба сказати їй щось на вухо, якусь люб'язність, якесь ніжне слово. Він нахилився і, не знайшовши нічого ніжнішого, задушевнішого, сказав, «Чому ваша мати завжди носить гаптовану гербами сукню, які носили ще наші бабусі за часів Карла VII? Скажіть їй, чарівна кузина, що тепер це не модно, і що гак та лавр – примітка. Прізвище Гонде Лоріє складається із слів гонд – гак та лоур – лаврове дерево що й зображалося на їхньому родовому гербі. Вишиті на сукні роблять вашу матусю подібної доходячої камінної штори. Тепер уже не заведу не сидіти на своїх ругвах. Клянуся. Фльор де Ліс звела на нього чудові сповнені докор очі. І це все, у чому ви мені клянетесь? – запитала вона стихо. Тим часом добродушна пані Алоїза захоплено споглядала, як вони, схилившись одне до одного, перешіптуються і промовила, граючись, застіпками свого часослова. «Яка зворушлива картина кохання!» Ротмістер, усе більш ніяковіючи, знову заговорив про гаптування. «Ось де справді, чудова робота!» – вигукнув він. При цих словах Коломбо де Гальфонтен, теж рівно білолиця блондинка, у сукні з блакитного дамасського шовку, не сміливо наважилась промовити слівце до флор де ліс, сподіваючись, що на нього відповість красень ротмістера. Люба Гонделор'є, ви бачили гаптовані килими в палаці Рожгійон? Це той палац в огорожі, якого лежить сан де Кастелянчі лувра – спитала сміючись Діана де Крістель, яка мала напрочуд гарні зубки і тому сміялась при кожній нагоді. – І де височить старовинна вежа колишній огорожі Парижа? – додала Амлота де Монмішель. Гарненька, свіжа, кучерява чорнявка, яка не знала, чому мала звичку зітхати, так само, як Діана сміятись. – Люба Коломбо, – втрутилася пані Алоїза. Ви, певно, кажете про палац, який за короля Карла VI належав вельможному панові Дебаквіль. Там справді були прекрасні гобелени. За Карла VI, за короля Карла VI, пробурмотів ротмістер, підкручуючи вуса. Боже мій, яку давнину пам'ятається шановна дама. А благородна пані Гонделор'є провадила далі. Справді, чудові гобелени, так майстерно зроблені що їх вважають за рідкість. У цю мить Беранжера де Шаншевріє зграбненька семилітня дівчинка, яка дивилася на майдан крізь різьблені трилесники балконної балюстрати, вигукнула: О, погляньте, Люба, хрестна маму Флор де Ліс, яка гарненька танцюристочка он там на майдані, б'є в тамбурин серед юрби. Справді, було чуто, звуки тамбурини. «Якась циганка», – мовила Фльор де Ліс, байдуже повертаючись до Майдану. Подивимось. Подивимось, загукали її жваві подруги, і всі побігли на балкон. Вражена холодністю свого нареченого, Фльор де Ліс поволі пішла за ними, а ротмістр, зрадівши нагоди закінчити неприємну розмову, повернувся на своє місце в глибині кімнати з задоволенням вояка, що повертається з варти. А втім, Стояти на чатах біля фльорди ліс була приємна і принадлива служба. У всякому разі, ще донедавна, ще донедавна він так сам думав. Але з часом йому надокучило це. Думка про близьке одруження охолоджувала його більше і більше. До того ж, він мав нестійку вдачу. І чи треба про це згадувати – досить грубий смак. Бо хоч і походив з вельми шляхетного роду, та на військовій службі – Набув чимало солдафонських звичок Любив таверни і все, що з ними пов'язане Почував себе вільно тільки там, де лунала брутальна лайка солдатські дотипи, де красуні були доступні і любовні успіхи легкі В родині він здобув деяку освіту і виховання Але надто молодим покинув батьківський дім і почав службу в далеких гарнізонах. Тимто з кожним днем його дворянський блиск стирався від грубого тертя об солдатську портопею. Рештки пошани до загальновизнаних звичаїв примушували ротмістра час від часу провідувати флюор-де-ліс. Хоч при цьому він відчував подвійну незручність. По-перше, тому що вже розгубив свій любовний жар у різних кублах розпусти і надто мало зберіг його для нарченої. По-друге, тому що в товаристві таких добропристойних, затягнутих і манірних красунь він завжди побоювався, аби з його звиклих до лайки уст не зірвалося якесь круте слівце, підходяще більше до таверни. Угивіть собі, яке б то було враження. А втім, усе це поєднувалося у ньому з великими претензіями на елегантність, вишуканість костюма і манер. Хай читач розбереться у всьому цьому, як сам зможе. Я тільки історик. Отож, кілька хвилин ротмістр Мовчки стояв, чи то думаючи про щось, чи взагалі не думаючи ні про що, спершись на різьблену лешту каміна. Як раптом фльор де Ліс обернувшись до нього мовила, бо зрештою бідна дівчина була холодною з ним супереч власному серцю. Милий кузен, ви, здається, розповідали нам про циганочку, яку ви два місяці тому під час нічного обходу видерли з рук цілої дюжини волоцюг. Здається, розповідав чарівна кузина, відповів воротмістр. Чи це не вона часом танцює зараз на Майдані? Ідіть но ну, подивіться, може впізнаєте її, милий кузен Феб. У цьому ласкавому запрошенні і зверненні по імені відчувалося приховане бажання помиритись. Ротмістр Феб де Шатопер, бо саме його ви бачите перед собою від початку цього розділу читачу, повільно підійшов до балкона. «Ось, подивіться на ту дівчинку, що танцює серед юрби», промовила Флор де Ліс, ніжно торкаючись його плеча. «Чи це не ваша циганочка?» Пеп глянув і собі. «Так, я впізнаю її по кізочці». «Ах, справді, яка гарненька кізочка!» – вигукнула Амолота у захваті сплеснувши руками. «Її роги справді ще золота?» – спитала Беренджера. Не підводячись із власного крісла, шановна пані Алоїза спитала. «Може це одна з тих циганок, які торік прийшли через браму Жібар?» «Дорога мамо, лагідно зауважила Флорделіс. «Цю браму тепер називають пекельною брамою!» Пана де Гонделурє добре знала, як дратувати ротмістра застарілий висловий її мами. І справді, він почав уже глузувати, повторюючи крізь зуби. «Брама жібар! Брама жібар! Скоро, мабуть, знову йде до короля Карла VI!» «Хресна!» – вигукнула Беранжера, жваві очняти, якої спинилися раптом на верхівці вежі собору. «Що це за чорна людина там, на горі?» Всі дівчата підвели очі. Справді, там стояв якийсь чоловік, спершись на найвищу балюстраду північної вежі, що виходила на Гревський майдан. Це був священник. Можна було добре розгледіти його одяг і підперти обома руками обличчя. Він стояв нерухомо, мов статуя, пильно дивлячись на Майдан. У своїй нерухомості він скидався на куршака, який, примітивши гніздо горобців, вдивляється в нього. «Це преподобний архідіакон Жозаський», пояснила Флор де Ліс. «У вас дуже гострий зір, якщо ви звідси впізнали його», зауважила панна де Гальфонтен. «Як він дивиться на танцівницю», промовила Діана де Крістель. «Хай цаганка стережеться», – сказала Флор де Ліс. «Бо архидеякон терпіти не може цаганку». «Дуже шкода, що він так вороже дивиться на неї», – зауважила Амлота Демон Мішель. «Вона чудово танцює». «Милий кузене Феб, раптом промовила Флор де Ліс. «Ви знаєте цю цаганку? Подайте їй знак, що піднялася сюди. Нас це розважить». «О, так-так!» – загукали дівчата, плескаючи в долоні. «Та це нерозсудливо», – відповів Феб. Вона, певно, забула мене, і я навіть не знаю, як її звуть. Та коли ви хочете, я спробую». І, перехилившись через балюстраду балкона, він гукнув «Гей, мала!». Танцівниця саме в цю мить опустила тамбурин. Вона повернула голову в той бік, звідки долинув окрик. Блискучі очі її спинилися на Фебі, і вона раптом завмерла на місці. «Мала!» – повторив ротмістрик і поминив її рукою. Дівчина ще розглянула на нього, потім зашарілася, немов полум'я охопила її щічки, і, взявши свій тамбурин під пахву, рушила крізь юрбу здивованих глядачів до дверей будинку, з якого її кликав Феб. Її хода була повільна і непевна, а погляд збентежений, мов пташки, що піддається силі гіпнозу гадюки. За хвилину гаптована портьєра відхилилась. І циганка стала на порозі кімнати, почервоніла, збентежена, задихана, опустивши великі очі і не наважуючись ступити і кроку далі. Беренджера заплескала в долоні. Танцівниця тим часом нерухомо стояла на порозі, і її поява справила на гурт молодих дівчат надзвичайне враження. Безперечно, що в них усіх було якесь невиразне підсвідоме бажання полонити Феба, що місшенню їхнього кокетства – був той його блискучий мундир, і з шістної хвилини, коли він появився тут, між ними точилося якесь приховане і приглушене змагання, в якому вони навряд чи признавалися самі собі, і яке, однак, що хвилини виявлялося в їхніх жестах і словах. Всі вони були однаково красиві, тому билися однаковою зброєю, і кожна могла сподіватися на ту перемогу. Поява циганки раптом порушила цю рівновагу. Її краса була така незвичайна, що коли дівчина стала на порозі кімнати, здалося, наче вона випромінює якесь сяйво. Ці тісні вітальні, в цьому похмурому облямуванні шпалер та різьблених панелей, вона видавалася незрівняно чарівнішою і привабливішою, ніж на Майдані. Вона була, наче смолоскип, перенесений з яскравого смітла в сутінки. Шляхетні паночки – були мимохідь вражені. Кожна відчула, що її краса блідне в порівнянні з красою циганки. Тож і фронт, хай читач пробачить нам це порівняння, негайно змінився без будь-якої попередньої змови. Дівчата чудово зрозуміли одна одну. Інстинкт допомагає жінкам швидше порозумітися і дійти згоди, аніж розум чоловікам. Перед ними з'явився спільний ворог. Усі вони відчули це і вмить об'єдналися. Досить краплі вина, щоб забарвити цілу склянку води, щоб згідсувати настрій цілому зібранню гарненьких жінок, досить появи однієї, кращої за них усіх. Особливо, коли між ними тільки один чоловік. Тому циганку зустріли дуже холодно. Оглянули її з голови до ніг, потім перезернулися між собою, і цим можна було сказати. сказано все. Вони зрозуміли одна одну без слів. Молода циганка так збентежилася, що не насмілювалася підвести очей. І чекала, що їй скажуть. Ротмістр першим порушив мовчанку. «Слово честі!» – вигукнув властивим йому самовпевненим і фадуватим тоном. «Яке чарівне створіння!» «Правда ж, мила кузина?» Це зуваження, що його делікатніший залицяльник висловив би хоч притишеним голосом не могло розвіяти жіночі ревнощі, вже й так насторожені при появі циганків. Фльор Ліс відказали Ротмістрові тоном удаваної зневаги. «Непогано!» Решта дівчат перешіптувалися. Та ось пані Алуїза не менш стривожена, ніж інші, бо тут йшлося про доньку. Звернулася до танцівниці. Підійдимо сюди, мала. Підійди сюди, мала, з комічною поважністю повторила беранжера, яка сягала циганці до пояса. Танцівниця наблизилася до шляхетної дами. Чарівне дитя. з пафосом промовив Феб, підступаючи до дівчини. Не знаю, чи матиму я найвище щастя бути впізнаний вами. Вона перебила, сміхаючись і підводячи на нього сповнені безмежної ніжності очі. «Отак!» «У неї добра пам'ять», – зауважила Флор де Ліс. «Однак ви так швидко втекли того вечора», – сказав Феб. «Невже я вас налякав? О, ні, відповіла циганка. У тоні цього «оні» вимоглено після «отак» було щось невловне, що вразило Флор де -Ліс. Ви залишили мені замість себе красуне провади далі ротмістр, у якого в розмові з вуличною танцівницею язик розв'язувався, якогось похмурого ДВК, одноокого і горбатого, здається, архієпископського двонаря, дзвонаря. Мені сказали, що то позашлюбний син якогось архідіакона, а за своєю природою – суші д'явол. У нього кумедне ім'я, чи то Велика П'ятниця, чи то Вербна Неділя – чи масниця? Не пригадую. Словом, назва великого свята. І він насмілився вас украсти, неначе ви створені для паламарів. Це вже занадто. І якого дідька треба було тій собі від вас? Га? Скажіть? Не знаю, відповіла вона, невидане зухвальство. Нікчемний дзвонар краде дівчину, мов якийсь віконт. Селюк Браконьєр полює на дворянську дичину. Це не чувано. А втім, усе це дорого обійшлось йому. Метр п'єра тортарю – найсуворіший з конюхів, що чистить скреблом шкуру пройдисвітів. І я скажу, якщо тільки це вам приємно, що він вправно обробив спину вашого звонаря. Нещасний, промовила циганка, у якої ці слова викликали спогад про ганебний стоп. Ротмістр зайшовся сміхом. Хай йому чорт! Тут співчуття таке ж доречне, як перо у свині під хвостом. Щоб у мене виросло черво, як у папи, коли тут він схаменувся. Пробачте, вельми, шановні дами, є, здається, мало не ляпну якоїсь дурми... дурниці. Фі, ротмістре!» – обурилося Гальфонтен. «Він розмовляє з цією особою звичною для неї мовою», – стиха зауважила Фьорделіс. Відчуваючи дедалі більшу досаду. Ця досада не зменшилась, коли вона помітила, як ротмістр, захоплений циганкою, а ще більше собою, крутнувшись на каблуках, повторив з грубою простодушною солдафонською галантністю. Гарненьке дівча, клянусь з душею, але досить дико одягнена, докинула Діана де Крістель, показуючи у посмішці свої гарненькі зуби. Це зауваження стало немов променем світлі для інших. Воно освітило їм вразливе місце циганки. Не маючи змоги причепитися до її вроди, вони накинулися на її одяг. — Справді, Люба, — сказала амлота демон Мішель. — Як це тобі спало на думку ходити так по вулицях без косинки і шемізетки? — А спідничка — така коротенька, що страшно, — додала Гальфонтен. «Моя люба», – досить в'їдливо заговорила Флор де Ліс, – «за такий позлочний пояс вас може забрати міська сторожа». «Дівчинку, дівчинку», – жорстоко посміхнулась скрістель, – «якби ти пристойно прикривала рукавами свої руки, то вони б не засмагали так на сонці». Гарненькі дівчата, що, даючи волю своїм отруйливим і злим язичкам, звивалися, повзали, метушилися навколо вуличної танцівниці. Являли собою видовище, гідне, більш витинченого глядача, ніж Феб. Ці граціозні створіння були жорстокі. Вони зловтішно порпалися в її убогому і химерному вбранні з блискіток і мішури. Насмішкам, глузуванням, приниженням не було кінця. Дошкільні зауваження, прояви образливої доброзичливості і неприховано злі погляди так і сипалися на циганку. Можна було подумати, що то молоді римські патриціанки для розваги втикають золоті шпильки в перса вродливої невільниці. Вони складалися на красивих мисливських гончах, що з роздутими ніздрими і палаючими очима оточують нещасну лісову лань, роздертую тий, яку їм не дає догляд господаря. Та й що, зрештою, являла собою якась нужденна вулична танцівниця поруч з цими доніками знатних родів. Вони, здавалося, зовсім не зважали на її присутність і голосно, при ніже розмовляли про неї, мов про щось брудне, нікчемне, але досить гарненьке. Циганка не лишилася байдуже до цих шпильок. Час від часу рум'янець сорому запалював її щоки, спала гніву, засвічувався в її очах. З її уст було готове зірватися якесь презирливе слово. Вона зневажливо робила відому вже читачеві гримаску. А проте залишалася мовчазна і не зводила з Феба покірного, сумного і лагідного погляду. В тому погляді були щастя і любов. Вона, мовби стримувала себе, боячись, щоб її не прогнали. А Феб приготав і ставав на захист циганки співчутливо та нахабно. «Не зважайте на їхні слова, маленька», – повторював він – видзвонюючи своїми золотими осторогами. Безперечно, ваш туалет трохи дивний і незвичний, але для такої чарівної дівчини це нічого не значить. Боже мій, вигукнула білява Гальфонтен, кисло посміхаючись і випрямляючи свою лебедину шийку. Я бачу, що курлівські стрільці надто легко запалюються від прекрасних циганських очей. А чому б ні? спитав Феб. На цю недбалу відповідь що рот ротмістр, кинув, як кидають навмання камінчик, Коломба зареготала. За нею Діана, Амлота і Флёр де Ліс. Але в останній притому навернулося на очі сльози. Сеганка, яка, почувши слова Коломби та Гальфонтен, опустила було очі, тепер спрямувала на Феба погляд, що виблиско гордістю і щастям. У цю мить вона справді була чарівна. Шановна пані, яка спостерігала цю сцену, Відчувала себе ображеною і нічого не розуміла. Причиста діво раптом вигукнула вона. «Що це плутається у мене під ногами?» «Ах, яка братка тварина!» То була кіска, що прибігла, шукаючи свою господиню. Кинувшись до танцівниці, вона по дорозі заплуталась ріжками в тій купій матерії, в яку скручувався одяг благородної дами, коли та сідала. Це відвернуло увагу присутніх від циганки яка, не кажучи ні слова, визволила кіску. А ось і маленька кізочка із золотими ратичками, стрибаючи від задоволення, вигукнула Беренджера. стала на навколішки і притиснулася щічкою до кіски, яка лиш до неї. Дівчина, мовби би, просила пробачення за те, що покинула її. В цей час Діана нахилилася до Коломби. «О, Боже мій, як же я не подумала про це раніше!» Це ж циганка з козою. Кажуть, вона чеклунка, а її коза вміє витворяти найрізноманітніші дива. Тоді, промовила Коломба, нехай кізка теж розважить нас якимось чудом. Діана і Коломба звернулися до циганки. Мала, накажи на своїй козі зробити якесь чудо. Я не розумію вас, відповіла танцівниця. Ну, якесь чеклунство, словом чудо. Не розумію і вона знову почала пестити гарненьку тваринку, повторюючи – «Джалі! Джалі!». У цю мить Фльор де Ліс помітила вигаптовну шкіряну торбинку, що висіла на шиї кіски. «А це що таке?» – спитала вона в циганки. Та підвела на неї великі очі і серйозно відповіла – «Це моя таємниця». «Хотіла б я дізнатися, що в тебе за таємниця», – подумала Фльор де Ліс. Тим часом, шановна дама, невдоволено підвівшись із свого місця, сказала «Ну, циганко, якщо ні ти, ні твоя коза, не можете нічого зданцювати, то чого вам тут треба?» Циганка, не відповідаючи, повільно попрямувала до дверей. Але чим ближче вона підходила до виходу, тим повільніше ставала її хода. І не би, її не би стримував якийсь невидимий магніт. Раптом, Звівши від відсліз очі на Феба, вона зупинилася. Клянуся Богом, вигукнув рокмістр. Так і ти не годиться. Верніться і затанцюйте нам щось. До речі, серденько, як вас звуть? Есмеральда, відповіла танцівниця, не зводячи з нього очей. При цьому дивному імені всі дівчата зайшлися несамовитим сміхом. Яке жахливе ім'я для дівчини! вигукнула Діана. Ви тепер бачите, що це чеклунка, – промовила Амлота. Ну, Люба, – урочисто сказала пані Алоїза, – ваші батьки не зі святої куполі виловили таке ім'я. Тим часом баранжера непомітно для інших встигла заманити за допомогою марципана кізочку в куток кімнати. І за хвилину вони вже заприятелювали. Цікаво до всього дівчинка зняла торобинку, що висіла на шиї у кіски, Розв'язала – і висипала на килим її вміст. Це була азбука, кожну літеру якої було написано окремо на маленькій стамшитовій дощиці. Тільки ну іграшки розсипалися по килиму, як дитина з подивом побачила, що коза взялася до одного із своїх див. Вона почала відсувати своєю золотою ратичкою окремі літери і тихенько підштовхуючи Розміщувала їх у певному порядку. Вийшло слово, очевидно, добре їй відоме. Так швидко і без зупинки вона його склала. Захоплено, сплеснувши рученятами, беренджера вигунула. Хресна! Погляньте, на ну що зробила кізонька? Фльор де ліс підбігла і здригнулася. Складені на підлозі літери утворили слово. Феб. Це коза написала? Уривчисто спитала вона. Так, Хресна, відповіла Баранжера. Так ось її таємниця, подумала Фльор де -Ліс. На вигук дитини збіглися всі – мати, дівчата, циганка і офіцер. Циганка побачила, якої необачності припустилися її кізка. Вона спалахнула, потім зблідла і, мов, спінана на гарячому, усе тремтячи, стояла перед ротмістром, який дивився на неї, сам, мов, і здивовано сміхаючись. «Феб!» – шепотіли вражені молоді дівчата. Так це ж ім'я Ротмістра!» У вас чудова пам'ять, сказала Флёр Де Ліс, скам'яніли циганці. Потім, вибухнувши риданням, затуливши обличчя прекрасними руками, вона з болем промовила: "О, це Чеклунг". А в глибині її серця якийсь ще болісніший голос прошепотів: "Це суперниця". І Флёр Де Ліс зумліла. «Донечко моя, донечко моя!» – вигукнула перелякана мати. «Забирайтесь геть, чортова циганко!» Есмеральда миттю зібрала лиховісні літери, подала знак Джалі і вибігла в одні двері, тоді як фльор де ліс виносив в другий. Ротмістер Феб, лишившись на самоті, хвилинку повагався, куди податись і рушив за циганкою. Голова друга Священник і філософ – це не те саме. Священник, якого помітили молоді дівчата на верхівці північної вежі, і який, схилившись над Майданом, так зосереджено дивився на танець циганки, був справді архидеякон Клод Фролло. Наші читачі не забули таємничої келії, що її архидеякон влаштував собі на цій вежі. Між іншим, я не знаю. Чи це часом не та сама келія, яку можна побачити ще й сьогодні крізь чотирикутне віконце на висоті людського зросту, звернути на схід на площадку, з якої здіймаються вежі собору? Тепер ця комірчина гола, порожня і напір зруйнована. Погано оштукатурені стіни, її ще й досі де-не-де -де прикрашені огидними пожовклими гравюрами, що зображають фасади різних соборів. Мабуть, цю нору заселяють кажни разом з павуками, і тому там проводиться подвійна війна на винищення мух. Щодня за годину до заходу сонця архідіякон піднімався сходами вежі і замикався в цій келії, де проводив інколи цілу ніч. Цього дня, в ту хвилину, коли він, підійшовши до низьких дверей свого сховища, вставляв у замкову щелину хитромудрого ключика, якого завжди носив при собі в гаманці, що висів на поясі, до нього донеслися звуки тамбурина і кастан'єд. Ці звуки долинали з соборного майдану. Келія, як ми вже казали, мала тільки одне віконце, що виходило на дах собору. Клод Фроло похопцем витягнув ключа і за хвилину був уже на верхівці вежі в тій понурій і засередженій позі, в якій його помітили дівчата. Він стояв там поважний, Нерухомий, захоплений одним-однісіньким видовищем, однією-однісінькою думкою. Весь Париж роздалався внизу у нього під ногами. Все місто з тисячами шпилів своїх будівель і з м'якими обрисами пагорбистого обрію навколо. І з річкою, що звивалася попід мостами, з людом, що потоком лився по вулицях, з хмарою дим димків з нерівними ланцюгом дахів, що купчилися навколо собору. Але з усього міста архідіакон бачив тільки один клаптик бруку – соборний майдан. З усього натовпу тільки одну постать – циганку. Важко було б визначити, що то був за погляд і що викликало вогонь, яким він палав. Погляд нерухомий і водночас сповнений замішання і тривоги. І дивлячись на застиглу нерухомість усього тіла, по якому лише в ряди годин, наче по від подову вітру, перебігав мимовільний трепет та закостанілість ліктів, більш нерухомих, ніж мармур порчію, на які вони спиралися, дивлячись на скам'янілу посмішку, яка викривляла його обличчя, можна було сказати, що у Клода Фроло жили тільки очі. Цеганка танцювала. Вона крутила на кінчику пальця тамбурил і виконуючи провансальську сарабанду підкидала його вгору. Спритна, легка, радісна, дівчина не відчувала страшного погляду, що падав на неї згори. Навколо неї кишила юрба. Якийсь чоловік чудернацько вдягнений у жовто-червону куртку час від часу розширював навколо неї круг. А потім Знову сідав на стілець за кілька кроків від танцівниці і клав голову кіски собі на коліна. Цей чоловік, певно, був спільником циганки. Клод Фролос, тієї висоти, на якій він стояв, не міг розгледіти його обличчя. Відколи архідеякон помітив цього незнайомця, його увага, здавалося, роздвоїлась між ним і танцівницею, а обличчя ставало дедалі похмурішим. Раптом він випростався, і все тіло його пройняв дрож. Що то за чоловік? Процідві крізь зуби архідиякон. Я завжди бачив її саму. І зникнувши під звивистим склепінням скручених сходів, він пішов униз. Проходячи повз прочинені двері дзвіниці, Клод помітив щось таке, що дуже його вразило. Він побачив озимоду, який крізь Отвір одного з шиферних піддашків Подібних до величезних Жалюзі, нахилившись уперед Теж дивився на майдан Горбань так поринув У те споглядання, що не помітив Як повз нього пройшов його названий батько Погляд дзвонаря Завжди такий похмурий На цей раз мав якийсь Особливий вираз То був вираз захоплення і ніжності Дивно промовив мрив «Невже він так дивиться на циганку?» І пішов далі. За кілька хвилин крізь двері внизу вежі занепоконний архидеакон вийшов на майдан. «Де ж поділася циганка?» – спитав він, змішуючись із юрбою глядачів, які зібралися на звук тамбурина. «Не знаю», – відповів один з тих, що стояло біля нього. «Вона щойно зникла. Мабуть, пішла танцювати своє фанданго воно дім, навпроти, куди її покликали». Замість циганки, на тому самому килимі арабески, якого ще недавно зникала під примхливими узорами її танцю, архідіакон побачив одягненого у жовто червоний чоловіка. Бажаючи собі заробити кілька срібників, цей чолов'яга, взявшись в боки, витягнувши шию, відкинувши голову назад і тримаючи в зубах стілець багровий від напруження, ходив по колу. До стільця був прив'язаний позичний у сусідки кіт, що з переляку голосно нявчав. «Причисте діво!» – вигукнув архідиакон у ту мить, коли штукатур, обливаючись потом, проходив повз нього, несучи свою піраміду із стільця і кота. «Що тут робить метр П'єр Гренгуар?» Суворий голос архідиакона так вразив нещасного бідолагу, що він втратив рівновагу, і стілець з котом упав на голови глядачів, які несамовито завершчали. Цілком можливо, що метр П'єру Гренгуару бо це був такий він, довелося б довго заплатити і власниці кота, й усім глядачам із побитими та подряпаними обличчями, коли б він не поквапився, скористатись із замішанням і не сховався в церкві, куди знаком покликав його клод Фролло. У соборі стояли сутінки, і було безлюдно. Темрява оповила бокові нефи, а лампади вже моготіли, мов зірки, на темному тлі склопіннях. Тільки велика розета фасаду, різнобарні шипки якої купалися в останніх променях призахідного сонця, виблискувала в сутінках, наче Алмаз, відкидаючи на протилежний бік нефа свісяючий спектр. Ступивши кілька кроків, дом Клот сперся на колону і пильно глянув на Гренгуара. Це був не той погляд, якого боявся Гренгуар, засоромившись що така поважна і учена особа побачила його в костюмі штукаря. В очах священника зовсім не було ні глуму, ні іронії. Вони дивилися поважно, спокійно і прониклено. Архідеякон перший порушив мовчанку. «Підійдіть, ну, до мене, метр П'єр, ви маєте багато чого пояснити мені. А передусім, як ви тлумачите те, що вас... Не було видно близько двох місяців, і що нарешті я зустрічаю вас на Майдані в такому чудовому, нічого казати, жовто-червоному, мов кодебекське яблуко-костюмі. Месіри, боюсько промовив Гренгуар. Костюм мій справді чудорнецький, і я відчуваю себе в ньому гірше за кота, якому на голову насадили видовбаний гарбуз. Я роблю дуже кепсько, наражаючи схованого під цим одягом філософа-пафігурійця на небезпеку бути побитим шановним сержантом міської сторожі. Та що вдієш, преподобний метре, винен у цьому містерий Камзол, який підлу покинув мене на початку зими під приводом того, що він розлазиться на лахмітті, і що йому пора на спочинок у кіш лахмітника. Що вдієш, цивілізація ще не дійшла до того, щоб можна було ходити голим, як про це мріяв Діоген. Додайте до цього, що тоді віяв холодний вітер, що місяць січень аж ніяк не придатний для того, аби примусити людство ступити крок уперед у цьому напрямі. Тут якраз трапився цей капітан. Я взяв його і покинув свою стару чорну одежину, що була для мене герметика аж надто негерметичною. І ось я в штанах комендіанта, як це було із святим Генезіє, «Нічого не вдієш. Це хвилинне затемнення моєї зірки. І Аполонові доводилося пасти свиней у царя Адмета». «Прекрасне ремесло ви собі», – зауважив архідіакон. «Визнаю, Метри, що почесніше було б філософствувати і віршувати, роздмухувати полум'я у горні або діставати його з неба, аніж піднімати котів на щет». Тож, коли ви гукнули мене, я відчув себе дурнішим за осла перед ружном. Та що вдієш, месіре, треба якось жити. А найкращі александрійські вірші не заміняють зубам шматка сиру брі. Як вам відомо, я писав для її милості Маргарити Фландрійської, славною, звісно, епіталаму. А місто не платить мені за неї, посилаючись на те, що вона, мовляв, не блискуча наче за 4 іків можна створити трагедію гідну Софокла. І мені лишалося вмерти з голоду. На щастя, виявилося, що у мене досить міцні щелепи. І я сказав їм, щелепам, показати свою силу та спритність, прогодуйте себе самі, аляте те і псам. Юрба голодранців, які стали моїми щирими друзями, навчила мене десятків зу атлетичних штук. І тепер я щовечора подаю своїм зубам хліб, зароблений ними в день у поті мого чола. А втім, конседом згоджуючись, що це вельми жалюгідне застосування моїх розумових здібностей. І що людину створено не для те, аби все життя бити в тамбурин чи вганяти зуби в стільці. Але преподобний метр мало жити, треба ще й заробити на життя». Дом Клод слухав мовчки. Несподівано, його запалі очі набрали такого гострого і проникленого виразу, що Гренгуарові здалося, ніби цей погляд пронизав його до глибини душі. «Все це, це дуже добре, Метре П'єр, але як сталося, що ви опинились у товаристві циганської танцівниці?» «Боже мій», – відповів Гренгуар, – «та це ж моя дружина, а я її чоловік». Похмурий погляд священика спалахнув. Невже ти зважився на це нещасний? нестямно закричав він, хапаючи Гренгуара за руку. Невже Бог настільки забув тебе, що ти зважився торкнутися такої дівчини? Клянусь спасіння моєї душі, монсеньоре, відповів Гренгуар, тремтячи всім тілом. Якщо саме це вас непокоїть, то присягаюсь, що я її ніколи не торкався. «То що ж ти верзеш про чоловіка і жінку?» – спитав священик. Гренгар поспішив якнайкоротше розповісти йому все, що те, що читачеві вже відомо. Про свою пригоду в дворі чудес і про своє вінчання з церемонією розбивання кухля. Ще й досі це вінчання не привело ні до чого. І циганка щоразу так само, як і першого вечора, не справджує його сподівань на шлюбну ніч. «Шкода, звісно», – сказав Гренгар, закінчуючи свою розповідь. Але причина цього в тому, що я мав нещастя одружитися з дівицею. «Що ви хочете цим сказати?» – спитав архідеяко, який, слухаючи розподі Гренгуара, поступово заспокоювався. «Це досить важко пояснити», – відповів поет. «Це якісь забобони. Моя дружина розповідав мені один старий волоцюга, що його у нас звуть князем циганським, є знайду, чи під китьком, ну, що зрештою те саме, вона носить на шиї амулет, який, запевняють, з часом допоможе їй знайти батьків, але він не матиме сили, коли дівчина втратить свою невинність. От і складається так, що ми обоє лишаємось зовсім невинні. Виходить, промовив Дом Клод, лице якого поступово прояснювалось, виходить Метра П'єр, ви гадаєте, що цієї істоти не торкався жоден чоловік, а що може зробити чоловік проти забобонів? Дом Клод. Вона собі втовкомачила це в голову. По-моєму, оця чернеча снутливість, що так ревно оберігається, величезна рідкість серед циганських дівчат, завжди таких поступних, доступних. Але вона має трьох опікунів. Князі Циганського, який узяв її під свій захист, розраховуючи, мабуть, на те, що колись продасть її якомусь проклятому абатові. Усе плем'я, яке шанує її, мов причисту діву. І нарешті маленький кинжал, що його, незважаючи на заборону шановного Прево, ця пустунка завжди носить при собі. І він зараз же з'являється у неї в руці, тільки не спробуш обняти її. О, це злющилося, будьте певні. Архідеякон засипав гренгуара запитаннями. Есмеральда, на думку Грангуара, була безневинна і чарівна істота. Красуня, якщо не зважати на властиву їй гримаску. Ця наївна і пристрасна дівчина ще нічого не знає і всім захоплюється. Вона ще й не уявляє, в чому різниця між жінкою і чоловіком. Дитина природи, закохана в танець, шум, широкий простір. Це просто дівчина-бджілка з невидими крильцями на ногах, що живе, наче, у вихорі. Цією своєю властивістю вона завдяче мандрівному життю, яке постійно веде. Гренгуару вдалося дізнатися, що ще з Есмеральда пройшла Іспанію і Каталонію, аж до Сицилії. Він навіть гадав, що циганський табір, до якого вона належала, ввозив її в Алжирське королівство – країну, що лежить в Ахаї. А та Ахая, з одного боку мешує з маленькою Албанією та Грецією а з другого – з Сицилійським морем, шляхом до Константинополя. Циган, як розповідав Гренгуар, є васалом жерського Аж короля, бо він – володар усього племені Білих Маврів. Певним було тільки те, що до Франції Есмеральда прибула ще маленькою через Угорщину. З усіх цих країн вона привезла у дивовижних говірок, іноземні пісні і поняття, що роблять її мову такою строкатою, як і її напівпарицьке, напівафриканське вприння. Зрештою, населення кварталів, до яких вона заходить, любить її за веселість, за привітність, за живавість, за її танці та пісні. Есмеральда впевнена, що в усьому місті її ненавидять тільки двоє, про яких вона частенько згадує, здригаючись: Веретниця з роландувої вежі Ота гадка затворниця, яка не знати, за що тоїла злість проти всіх циганок і проклинає бідну танцівницю щоразу, коли вона проходить по всій віконці, та ще якийсь священик, котрий при зустрічі з нею лякає її своїм поглядом і словами. Остання подробиця дуже схвилювала архидеякона. Але Грингуар не звернув на це уваги, бо двомісячний проміжок часу встиг стерти з пам'яті безжурного поета Дивні подробиці того вечора, коли він уперше побачив циганку, і то обставину, що при цій зустрічі був архідеякон. Проте маленька танцівниця нічого не боїться. Вона ж бо не ворожить, і тому їй нічого боятися звинувачень у чоклонстві, за яке так часто судять циганк. Крім того, гренгуар, якщо й не чоловік її, то в усякому разі заміняє її брата. Зрештою філософ дуже терпляче ставиться до цієї форми платонічно-подружнього життя. Щоб там не було, у нього є пристановище і шматок хліба. Кожного ранку він найчастіше разом з циганком йде із злодійського кварталу і допомагає їй на перехрестях щоденно збирати ікю та дрібне срібло. Кожного вечора повертається з нею до їхнього притулку, не боронить її замикати на засуд двері своєї комірчини і засинає Сном праведника. Це існування, казав він, якщо вдуматися, дуже приємне і настроє на мрійливість. До того ж, щиро кажучи, філософ не дуже й певен, що до нестями кохає циганку. Він майже так само любить і її кіску. Це чарівна тварина, покірлива, розумна, тямуща словом, учена кіска. У середні віки такі вчені тварини, що викликали захоплення і нерідко призводили до того, що їхні вчителі опинялись на вогнищі, були звичайнісіньким явищем. Однак чеколунство есмеральдової кіски із золотими ратичками зовсім не винне. Гренгуар пояснював ці фокуси Архидеяковною, який зацікавив слухав усі подробиці. Здебільшого досі було так чи так покрити тамбурином перед кіскою, щоб примусити її виконати бажаний фокус. Навчила її всього циганка, яка мала до цієї тонкої справи надзвичайний хист. Їй вистачило двох місяців, щоб навчити кіску з окремих літрів складати слово «феб». «Феб?» – спитав священник. «Чому ж саме феб?» «Не знаю», – відповів Гренгуар. «Може, вона гадає, що це слово має якусь магічну і таємничу силу?» Вона часто півголосом повторює його, коли їй здається, що вона сама. «Ви певні, що це слово, а не ім'я?» – спитав Клод, проникливо дивлячись на Грингуара. «Чи є ім'я?» – спитав поет. «Хто знає?» – відповів священик. «Моя думка така, месіра. Цигани до деякої міри вогнепоклонники і обожнюють сонце. От звідки й узялося слово «феб». А мені це не видається настільки ясним, як вам, метре П'єр. По суті, мене це мало обходить. Нехай собі бурмоче на здоров'я свого Феба, скільки їй заманеться. Очевидним є тільки те, що джалі любить мене вже майже так само, як і її. Хто це джалі? Кізка. Архідеякон сперся під боріддям на руку і на мить замислився. Раптом він круто обернувся до Гренгуара. «І ти мені клянешся, що не доторкався до неї?» «До кого?» – спитав Гренгуар. «До кіски?» «Ні, до цієї жінки». «До моєї жінки?» «Клянуся вам, що ні». «А ти часто буваєш з нею на самоті?» «Кожного вечора не менше години». Дом Клод насупив брови. «О-о-о!» «Солус кум sola нон коджитам бунтун опраре патер ностер». Примітка. Мужчина з жінкою на самоті не читатимуть отче наш латинською. Клянуся душею, я міг би прочитати при ній і патер ностер, і ава Марія, і кредо індеум патерем омніпонтемтем. Примітка. «Отче наш, Богородиця, вірою латинською», – початкові слова молотов. І вона звернула б на мене не більше уваги, ніж курка на церкву. «Поклянись мені утробою своєї матері, що ти й пальцем не торкнувся цього створіння», – з силою повторив архідеякон. «Я готовий поклястися в цьому і головою мого батька, оскільки між ними є певний зв'язок. Але, шановний учитель, дозвольте мені в свою чергу поставити вам одне запитання». Питай, а чого це, власне, вас так цікавить? Бліде обличчя архідеяку не спалахнуло, мов щоки молодої дівчини. Деякий час він мовчав, потім, явно збентежившись, відповів. Слух".